esta música danos pea a segunda hora na si se, da eh, sí, segunda hora exactamente tamén paso eh, e paso como non o noso compañeiro alá desde moma, desde a capital da Ribeira Sacra a Xosé Manuel Montes sí, Fernando Montes si sí. <ríe> <ríe> moi boa tarde eh, vamos darlle as boas tardes boa tarde Xosé Manuel boa tarde que tal moi boa tarde benvido moitísimas gracias por atendernos Xosé Manuel nada oh. <ríe> <ríe> Oxe, sí, un poquinho máis calmado, xa non tanto... Con, con menos chuvia, non? Sí, oxe... A verdade é que... Mai, deu nos unha tregua... Mai niño, alba, mai niño, sí, sí, sí. É temperatura, pois... Primaveral. Moi ben, moi ben, moi ben. É xa o bom. Pois... Eh, É bon, é bon que que que, que calmo. non? Que sí, hai sí, sí. que seguimos igual, temos con dificultades. Pero bueno, xa vira, que estamos no tempo do Despois du... vamos a queixarnos, despois xa Bueno xa xa xa xa como sigades si, si así est estamos contentos de, de... Eres, e necesitar máis que independencia a auga eh? ¿Sí? mm, bueno, xa está parado o, o asunto desde aí está un poquiño parado agora mesmo xa bueno. agora o Sánchez vai coñer e como? mira, xemos cambiar independencia por auga exactamente, camión de auga ¿Eh? o, camí... o gallache que escoita Que, que estamos contentos de recibirte e yo vin un tempo saber que ¿Eh? que bueno que xa un poquíño máis niño da da chubiver, tamén máis niño do traballo, non? Porque estabas tafegado pegado, non? Eu 20 aí Polo Bierzo, por Allariz, por, por... Como? Sí, sí, teño entendido que que hasta na Moncloa de San de San Loren, de San Lázaro tamén te beches por terras bercianas mandaches ao, a un grupo de rock, me parece, o, o Dogma Sí, um, sí, é eh. sí, verdad que te, te, te algún, algún encarguiño <risa> Bueno, pois pues iso bon. Bueno, pero por eso digo que un pouco máis máis niño a, a, o asunto, tanto a, tanto da chuva como do, do traballo, non? Sí. Sí, bueno, esta época do ano Eh, según que cousas das que fago, pois está un pouco máis tranquilo. Si sí, o, te, o tema, pero pero bueno, son sí. son tantos frontes. Sí. Son tantos frontes que vostede todo vos fallando cabiñetas, xa o sei. <risa> Eso o, é... que pa, o que pasa que á veces es... non é desculpa, eh? Eso non é problema. Per, non é desculpa, eh, o que vou vou tirar pola novas tecnoloxías e darlle solución. Yeah. Digo que ás veces, como a última conexión, hmm. pillastes menkiroga. Ah. Ja. Entonces, eh, Quiroga, eh, falei con vos, mm. eh pois já reinqué o coche para Monforte, então, claro. Yeah. Yeah, sí, mm, claro, sí. Es imposible. Eh es pois suma eso. Mm. Suma ya eso que se me escarrayó a a impresora. Vaya hombre. Entonces, un podo escanear, então que entre non poña solución. Sí. sí. Eh, o que vou fazer directamente é eh, facer o debuxo onde uh. me cadre favo xa uh. foto e mando claro, o, eh? o que ti, o que ti no, queiras que, non vai ser tan pulido o fondo a, a, a resolución, pero uh -huh. vai quedar tamén real, non engañamos te... a ninguén sí. de que é feita no momento Manuel, o que ti queiras está ben non te preocupes no, pero que é... tío, dou explicacións o meu non fan falta pero nada, non fan falta ninguna parte de xo que, que a parte de iso máis importante para nós é a túa participación por claro, o tanto, home, é un complemento feito de que ti digas pues a miña creatividade tamén é amoso pero o, pero é un complemento que ademais enche de valor a, a, nosa, ah, a nosa a creatividade xa fai falando pero exactamente a túa participación é importantísima okay, que nos escoite vai pensar que, que peloteo No, no, no, no, no. Pelo, acabo, de poñet, acabo de escribirlo no, no, no Facebook eh, As ilustracións Bueno, que José eh, Manuel sempre nos ilustra Coas informacións e noticias escollidas En forma de me gustan e desjustanme Relacionadas coa actualidade de Galea O sexe que aí Aí está xa bastante claro O, o feito da tua participación Moi ben, moi ben A ver, antes de os gústame e desgústame Veña Vou vos comentar algo Tiven sí, eh, o, o pasado sábado mm. A honra de, de ser escollido Para guiar unha presentación literaria en Quiroga Ajá. A marxe da miña condición política en Quiroga Pois pues, uh -huh. a autora quixo que fose eu e non outro, mm. o que me honra moitísimo, Hombre. que que ia xa a presentación, e que fose unha presentación destas que se levan agora, non, non a palestra que faras diante dunha mesa, explicas, explicas, explicas, a vida en milagros, e disso, libro e que dá así como un pouco xa atrás no tempo, así. en canto a formato, sí. que fose sin plan como entrevista, non? Mm, De tú sí, a tú, sí de ti a ti, uh -huh. aí sentados con una mesiña e dúas cadeiras, Muy e un que se fose preguntando, ele aí explicando. entonces uh -huh. ah, estupendo. Entón, eh, entón era, pois, pues, para comentarvos que me bueno que foi unha honra que me escollese a min, a autora, é unha honra participar nese evento, que estivo moi ben, quedou moi ben, todo que decirlo, quedou moi ben, e, e, bueno, que a experiencia, xa vos digo, maravillosa, Eh, e desde aquí vos lo comento como anécdota pero ao mesmo tempo hemos para... pasar o contacto dela non sei se a conheceres xa le va bueno, ten... a verdad é que ten unha biografía xa bastante importante uh -huh. eh... e ten pois, moitas obras publicadas chamase uh -huh. Celia Díaz Núñez eh... criouse en Quiroga e originaria de... de Paradela ainda que se criou en Quiroga e despois por... Situación laboral eh, Como mestra eh, Pasou a obresión de estar residindo habitualmente uh -huh. Yo... eh, O último libro que publicou As faces do diamante Con galaxia uh -huh. Un libro que vos recomendo Porque é un libro de relatos moi ben fiados eh, Os personaxes dun relato Volven a aparecer noutro eh, Como dio propio título As faces do diamante a moza nos, pois, pues, eso, unha realidade de que depende da óptica do cristal con que se mire, pois, pues, como interpretan as dunha maneira, a realidade, interpretan de unha maneira e outros doutra. Entón, pareceu que me engalo yo o libro, recoméndobolo, e eh, vos pasare o contacto dela, eh, unha biografía. Unha biografía, sí, señor. Porque, bueno, me pois, xa, la voz, se cree chamala, eh, eh, falar do, do libro con ela, é eh, filla predilecta de Quiroga, e, eh, como vos digo, bueno que ha bastante, tanto literatura infantil como como para público adulto. Eh, bueno, hasta te feito, creo que algo un un, un libro de pasatempos, uh -huh. imagínate. Para ahí. La verdad é que es muy muy muy creativa, muy activa, activa, muy creativa. Las facces do diamante, ¿non? Correcto, Ay. aí queda dito, xa vos pasarei. Muy eh la verdad que é unha pasaxe moi amena, fala moi toben, eh bueno, bueno pois... moi Pois parabéns por, o, por, um, o, por um, o acto, non? Porque non todo o mundo pensa eh, do xeito que pensaron esa autora e o seu entorno para chamarte a ti e que fagas de presentador. A verdad é que... Que, que, que é poñerte que... en valor tamén. Eso, claro, bueno. moito, moito. Moi ben. Me merezo, millar. Tar... <risas> no la boa, parabéns, parabéns. Bueno. Eh, se quede xa, cos gústame, desgústame. Vale, pues, moi ben, vale, vale. Bueno, vou cos desgústame, que son menos se sacámonos do medio. <risas> Exactamente. De, desgústame eh, pois a situación da, da castaña, da castaña galega. Uh -huh. eh, porque xa non é novo, eh, vai a cousa xa vende atrás, pero parece que, que vai a máis está eh, custando a, ta, a tallar os diversos problemas que atravesa o sector da castaña en Galicia. Eh, estou a falar de que, pois, sobre todo, sobre todo o cambio climático está ameazando a, a producción de castaña. Expertos en biología alertan eh, que este cambio climático está facendo diminuir a producción Porque aumentan, proliferan as pragas e os fungos mm, okay. nos, nos, Particularmente aquí no sur de, de Quiroga eh, Onde son originario eu mm. Xa hai anos que estou lembrando como eh, de ter uns outros impresionantes eh, de haber unha producción de castaña espectacular eh, Pouco a pouco están morrendo, están secando os castiñeiros E eh, veixo que eso está pasando tamén en outros territorios de Galicia e polo que digan os expertos, pois non é outra cousa que, bueno, os cambios estes climáticos fan que estas pragas e fungos proliferen, vayan a máis e eh, os expertos están escustando a, a tallar esas enfermidades eh, co, co que supón, non? Que o risco xa eh, desgraciado e final da morte do, do castiñeiro, que nos quedamos eh, sen casi soutos na lenguas claro, partes claro, sí. Claro, sí, sí, sí. Que secan e que, además, eh, san atacados no. precisamente con fungos e outros e outros que non, que non van adiante os inxertos, no. etcétera, etcétera claro, Claro, claro, claro. sabedes sabe que este ano tamén foi un ano de baixa produción por culpa do clima de teloxía mal a má, mala, mala calidade sí, sí, por eh... la clima de teloxía que no verán non, non choveu como é divido e, e lóxicamente, pois as castañas non engordaron e non, sí. e non, se, non, se, non se curaron ben, vamos Claro, eh, a falta pues, de frío e de auga cando lle corresponde, pues, tamén provoca que eso, que, eh... que as plagas pues, se tiren arriba dos castiñeiros claro. e eh, están pues con co coincid... cosas e tal. Pois pues coincidimos, coincidimos nos co ese disgusto. Exactamente. E eh, eh, fai falta moita castaña po, po, por outra banda. Eh, ten moito potencial e eh, fai falta. si sí, eh, sí. Tanto así que Coren dicía eh, estes últimos días a con unha nota de prensa en la que está xa eh mercando castaña porque ten que cebar os, os seus porcos para aí. Parece que selecta de alimentado con castañas eh, e como ten que mercar castaña en esta época para poder hacer ese jamón que parece que está funcionando también también a nivel a nivel eh, eh, comercial que se atopa que eso que que Eh, non hai eh, suficiente, producción. suficiente producción casi para dar abasto entón, claro, se claro. Se está como animando a que a xente recupere os castiñeiros, que se aposte máis por a producción de castaña sí. e eh, animar tamén un pouco a aprender nese sentido porque claro. está necesitando en o mercado parece que non Mm. ou polo menos o, o galego co potencial que ten mm. eh, claro. debería dar abasto abastecido a, a Coren pero entre o que non se traballa se abandona como que se perde por claro. falta de atención ou de cuidado sí. pues atopámonos esta situación, imagínate sí. Moito máis rau e, e pouco castaña sí. Exactamente, é paradóxico, non? <risas> si, sí, si, sí, si sí, sí. Bueno, que tamén mmm, tamén pasa a nivel social ¿no? Si, sí, tamén Si, sí, tamén <risa> Pero ese é... Eh, endémico, ese é endémico, non? <risa> ese xa é o teu tema <risa> sí. eh, Remato, desgústame A preocupación tamén do sector Do marisqueo Pola mortaldade do Masiva de bivalvos sí. Des última semana. Supoño que está en tanto sí. As mariscadoras alertan dun desastre Xa xa xa xa xa Eh, xeralizado polas mortes do marisco nas rías uh -huh, sí. eh, eh, estás extendendo polas rías galegas despois dun mes de treboadas e eh, de aperturas de presas moita auga, moita auga, auga demais uh -huh. con estas choivas eh, porque eh, segundo explican eh, o, o aumento de caudal dos ríos que desemboca pois no o mar Uh -huh. está provocando un aumento da auga doce. Eh, a falta de salinidade, fai que morran, por exemplo, as... Sí, señor, sí. As... Eh, se as ameixas. As, no, as, eh, as ameixas, correcto. As ameixas, sí, sí. Eh, eh, esto, bueno, os meixas porque están en batea. Tamén, tamén, tamén. Pero os croques... Se afect... Tamén se ven afectados Os croques... Yo... Os vivalvos vi... en xeral, vivalvo sí, pois tan, tanta auga, eh, esta auga que que chega a 12, pois pues, domar, sí. que chove que acaba no mar, sí. toda esa desbocadura de agua 12 está pues matandoas porque lle falta pues a salinidade que necesitan para para sobrevivir debaixo da área. Exactamente. Entón, claro, xa eh, pues xa hai medo, como uh -huh. non, a que se poñan en risco a campaña de Nadal que temos aquí a a, a poucas semanas. Claro. Entón uh -huh. a ver se amaina un pouco o tempo se para un pouco de chover, se, se estabiliza a situación, cousa falan incluso, pois pues, eh axudas pola baixada de productividade ou incluso uh -huh. ERTE pa pa traballadores en algunha confraría. Claro, claro. Pero... O sea, que, bueno, pero uh -huh. por pa, pa que para que veixades, eh, sempre comentamos que eh Moita auga facía falta, pero se ve moita, pois pues, tamén é contraproducente. Claro. Eh, entón, uh -huh. eh, sempre parece que nos movemos nos extremos, ¿non? Claro pois pues que, que, sí. que chova que así, pero en este caso moita choiva e moita auga, sí. pois pues, provoca despresuizos no no caso que comentamos das mariscadoras. Claro que si, sí, sí, claro. É un eh o gallao, galla que teñan sorte é, é, se volva se, se pudera recuperar moitos deservivalbos que estiveron con Elien, no, ya sí. Manolo, un amigo ¿no? que tenía ah, listo. Sí, claro, andaba, ahí and... ahí sufriendo. Sí, sí, sí, sí, sí, andaban con, con máquinas para recoger todos to, to, to sí. os vidalos que tenían ahí que se, bueno, se levantaran por culpa do, do, do, do temporal, pero que despois enterrábanos a ver si eran capaces de volver a, a recuperar eses, sí. esas crías. Bueno, o gallago, galla que teñan sorte. Vamos. Que vos logo Vamos, veña. Gústame, a ver, gústame, pues, que, mira, pues, falando de auga, que as reservas de auga dos encoros galegos estean ao seu máximo nivel. Uh -huh. por, eso, por eso que, o que decíamos, este este mundo de extremos. Sí. A maioría de presas galegas están o 80% da súa capacidade e algúns encoros o 100%, o que significou que tiberan que pues, abrir con portas eh, para evitar desbordamentos. Está... Uh -huh a apertura de comportas, pois pues, tamén o que dicíamos antes eh, é necesaria, porque uh -huh. se desbordan se desbordan os encoros pero eh, aumenta o nivel de auga doce que pode chegar ao mar uh -huh. e eh, provocar pues, desastres como a, a morte da, da, da, das, das ameixas eh, sí, que, sí, que, sí, pero sí, bueno, caixa sí. auga por sinal, porque pola contra hai en Cataluña sabedes o que está desvendo que é non ter auga que bueno, uh -huh. que espere, sequía, esperemos ¿no? sequía, sí, sí. a seca que vos ameaza, esperemos que, que, que, que non que se poda que poida chover, e que se poda solucionar, por pois si non, pues pois claro, se non tedes claro. Te de, claro. Eh, sí. Malo ter moita é malo non ter nada. Claro, claro, exactamente, exactamente, porque sí, despois sí, sí, aparecen sí. as enfermidades, aparte. Tú, todo, claro. todo todo é malo para todo, o, sí, o ter, sí, sí. a sequía é malo para todo. Sí, sí. Eh, tamén me gustan, como sempre, eh, os avances médicos. Oh, Neste dí, caso dí, sí, sí. falamos de avances Que van servir para combater o Alzheimer É uh -huh. un estudo internacional No que figura, participa A Universidade de Santiago de Compostela uh -huh. e, Xunto co Instituto de Biomedicina de Sevilla E a Universidade de Gotemburgo Pois revelou unha vos datos Sobre esta enfermidade do Alzheimer E hablamos achados sobre, sobre esta enfermidade, Eh, van no camiño de, de valorar a, a evolución temporal dunha patología que chaman tabopatía primaria relacionada a coa idade eh, que se relaciona co, co Alzheimer uh -huh. eh, non vou entrar nos detalles porque son moi técnicos eh, ninguén eu casi os entendo como para intentar que, que os entenda del a que me dirixo uh -huh. eh, pero bueno, en todo caso é un, un, un estudio xa vos digo, a tres bandas de esta, uh -huh. estas tres institucións na que participa eh, no estudio, no que participa tamén a usc uh -huh. e curiosamente igual uh -huh. Bozona, porque estivo tamén aí emigrado en Cataluña e volveu para Galicia eh, Pablo Aguiar uh -huh. igual Bozona eh, forma parte deste de estudio igual tamén un día pues, podíamos falar con él claro. eh, que é mellor que uh -huh. el que nos explique uh -huh. eh, como, en que están estudiando dentro da de Universidade de Santiago de Compostela para para conhecer millor a este a este señor Alzheimer mm. que está dando tantos problemas de tanto. de cabeza a, a, a todos e a todas, ¿no? Cualquier sí. avance en la caseña pequeno precisamente claro. é importantísimo para esa enfermedade que, que é unha tolemia, para, para tanto sí, para o que o padece como para os que están ao corondel. Correcto. Mm -hmm. eh, outros dous, gustame para matar, mm. eh, gustame que Galicia este tan ben situada en canto a mulleres programadoras. E Galiza é a terceira comunidade autónoma con máis, con máis programadoras. E só por diante ten a Andalucía, que está no segundo lugar, e Madrid no primeiro lugar. Ou seja, que ser os terceiros a nivel nacional en canto a número de mulleres programadoras, pois, bueno, un gustame, bo sinal de que as mulleres tamén entran nas carreiras técnicas científicas, e que, bueno, e tamén xa están no mercado laboral, como non, eh, na igualdade que que buscamos, eh, que parece que se vai pouquiña a pouquinho conseguindo, uh -huh. e que estemos, bueno, no terceiro lugar do ranking nacional, Umbe. en tanto número de mulleres programadoras aí, facéndonos, creando aplicacións e eh, eh, eh, innovando no mundo informático muy no bien que vivimos. Perfecto, perfecto, sí, señor. Unha cousa moi boa. Se sí, xa outro... E remato co, co, co gustame da, da nosa bandeira, a nosa simbología que nos identifica como povo, porque este sábado 18 farase en Galicia un izado da bandeira galega. É un acto simbólico eh, para conmemorar a primeira Asamblea Nacional das Irmandades da Fala. Como sabedes, foi uh -huh. o 17 de 18 de novembro de 1918. Uh -huh. Pois para conmemorar ese día uh -huh. a plataforma vía galega eh, promove este acto, ese simbólico eh, por tres motivos logo, uh -huh. para conmemorar, como dicen este esta primeira ampliada da Irmandade da Fala, como eh, orgullo da nosa bandeira e eh, para amosar a o mundo, por para decirilo, que a bandeira galega é o símbolo que nos identifica como o povo E deste xeito, para o sábado ás 12 horas están pois eh, convocados actos expansivos para izar esa bandeira. Hai 20 concellos actualmente que o van a facer, van izar simbólicamente a bandeira galega uh -huh. e despois dentro Benegá pois tamén que convidan a que calquera de nós Uh -huh. eh a pues a España poniendo no corredor, no a fiesta. Uh -huh. eh, ese día bueno, para que se para que se vea, ¿no? Sí, sí. Tenemos sí. bandeira, temos orgullo damos ala, que às veces pues no sé, igual no se ve tanto como se ve uh -huh. por ahí alguna veces a catalana ou a vasca. Uh -huh. Sí, sí. En celebración ou en eventos, uh -huh. pues bueno, eh, eh, efectivamente, eh, para conmemorar uh -huh. e para un pouco sacar ese orgullo de povo a través de, de ese símbolo que, bueno, a nosa bandeira sí, sí, moi ben, moi no, ben a máis as irmandades da fala que daquela era unha un repre, representación extraordinaria do nos idioma non correcto, correcto, correcto. moi mm, ben mm. eh, remato, se me queda tempo claro. sí, como no. cinco minutinhos co... sí. con con Dicen... Algún... A libreta pequena Fai-me a fai, entradinha fai y... aí <risa> Fai-me a entradinha onde vos? Eh, pois pues, que pequena As, as anotacións as anotación? na libreta pequena As anotacións na libreta pequena Sí, sí, señor. vamos a ver <risa> Empezamos con un chiste Este teña dúbidas e igual o comentei Pero bueno, un chiste nunca ven mal Ainda que sexa de hai tempo sí, sí, sí. Rescatámolo A veces eh... hai que rescatar os chistes, agora está... Sabes que está na canceleira a película que fala da vida de Eugenio? sí sí Teño ganas de vela, aquel... entón, eh, saben sabe aquel que diu? Saben no? aquel que, sabe sabe, aquel sí. que diu? Non sei se avistes? É boina <risas> non no, avín. Eh, eh, bueno, eh, mm. bueno pois pues teño ganas de vela. Eh. Pois pues os clásicos nunca morren, mm. eh, que non ten na cabeza ou lleven a cabeza en algún momento un chiste de Eugenio, e claro. ainda que o chiste fora dai 30 anos, sí. pues, lembras ten ese momento dele, sácalo, e ainda que os coitaras eh, lembralo e eh, volveste a rir sí, eh, claro. outro pouquinho, non? Claro. Pois vean, este chiste eh, que están falando dous tomando os viños, por exemplo uh -huh. e eh, dí un outro a miña sogra di que son como a Dios e dí un outro e logo sabe que existo, pero non me pode ver é sí. <risa> eh, boé eh. Si, sí, si, sí, si, sí, está moi ben É bon, é bon Despois teño unha reflexión Unha reflexión que, que me gustou moito É que mmm, Versa sobre o valor da experiencia Unha reflexión Sobre o valor que ten a experiencia Ás veces, e non sei se agora máis que antes eh, Os novos parece que votan a menos aos vellos Ou selle rinde menos respeto que antigamente En algúnas culturas Menos que noutras, pero hasta O valor da experiencia sempre está aí. Esta frase demonstra o benxeitosa. Quem bailou ben de novo dálle de bello un xeito. Hm. Mm, hm. Mm. Moito, sí, moito señor. xeito. Non sei se escoitaste. Moito, sí, moito xeito, xeito, sí, sí, sí. bueno, xeito. Esco... Pero está ben, eh? Yo, pero está ben, xe, sí, xeño. Escoita, outro que, que está relacionado coa sogra é precisamente o que escoitei esta mañán unha persona que estaba falando do, do tempo, non? Que, que, que dice así mm, mm, oh, oh, Está moi nublado é eh, como as sogras pero a, a, a mañá cando se marcha a nube... Eh, Tía, pola tarde aclarea, no? Estase moi ben. <risa> claro. <risa> Pobres sogras. Po, pobre sogra. sí, anda que non levan voltas. Por la mañana pola maña está moi nublado. Claro, Pero, pobre, pola... po, pobre Pero sogra, cando espera. se vai a sogra, aclarea. Cando se vai como as sogras. Pobres sogras, é como un amigo meu mm. que cando sai o tema das sogras eh, coa súa parella mm. Eh, al veces saie no sei se vos ten pasado mm. que, que estando coa muller da muller tilla mulera mullerer contigo sa el tema das obras y a veces pues non vai a máis y otras pode saltar chispas no mm. e dicílle pues diíalle ela a él fua discusión de'tas mira mira eu non teño nada contra as obras Oii che non tiñe nada contra as obras. Mira, si no teño tanto nada contra sogras, que, mira, prefiero a tu acamiña. Sí. Entendéselo todavía, ¿no? Sí, sí. En una mira, mala intención. Mira, mira, ¿no? Si no, mira, si no teño nada contra sí, sí. sogras. Mira un que te digo... ¿Qué? Mira, que Perfecto. ainda quero máis, aprecio máis a túa camiña a sí, miña. Sí, sí, sí, sí, Sin mala intención, eh. Claro. Que non quero entender, contente. Senón, <risas> Exactamente. Eh, que que, que poña ahora a, a redefusión do programa e que vuelva a escoltar, senón pillo a primeira. <risas> Exactamente. <risas> de, de, de, sí, sí, señor. Sí, bueno, señor. quédame dúas que nos vimos. Viña. Un, viña. Pa, un paradoxo da, bellez, da belleza e a mocidade, da mocidade e a belleza. Hum. Mm nin a xuventude sabe o que pode nin a bellez pode o que sabe claro, sí. claro. e esta, esta é do gran José Sadamago eh? es, eso, eso sí. ademais é eh, eh, unha sentencia filosófica extraordinária ¿no? sí, extraordinária, é de... vindo de que en ben o mm. eh, eh, único que podemos é agachar claro. a, a cabeza ou sacar o chapeu que non teña é mm. eh... dicir de, Ahí está, Ref ahí, fa ahí falaches Refle eh. Reflexión extraordinaria, ¿no? Extraordinaria sí, sí. Ni la juventud sabe o que puede Ni la belleza puede o que sabe Exactamente Mira Como qué situación Las facultades, facultades están ahí Entonces, mm -hmm. lógicamente claro. eh. Como dicen en Navia de Suarna Ahora sí que falaches sí, <risa> Correcto, ahí ahora sí, sí que falaches O ahí falaches Sí, señor, sí Y sí. remato, un consejo mm un consello para anticiparse ou para non deixar as cousas para o último día mm. ten esa visión de anticiparse o que poda pasar e eh, ser previsor e non esperará o último minuto sí, sí. cava o pozo antes de ter sede mm. si sí, señor cava o Muy pozo bien, antes bien. De, ser, de ter sede si sí, señor Correcto. Bueno, sí, sí. Ahí, ahí van esas pingaderas de sabiduría. Muy, Muy bien. bien. <risa> Muchísimas gracias. Si José Manuel. Habría que habría que todas, ¿eh? Sí, había. Sí, sí, sí eh, no cuando menos cal colgamos las en nuestra página, si sea que bueno, bueno o que, pues bien hecho, bien Que quiera que, que tome nota. Bien hecho. Bueno, pues nada, un placer como siempre estos minutos de distensión eh, de compartir Eh, novas eh, eh, de aplicar algunhas sentencias pues, a sabeduría popular que todo eh, mundo todos bien, temos elevamos dentro é eh, Fala... máis bueno, pois pues, falando de sabeduría popular despois vamos a fa... vamos a poñer música de trechadura porque intentaremos falar con un dos componentes deste de, de grande grupo non será con César si, sí, si sí. no, no, con Paulo uh, uh, uh con Pablo, xa te diré vamos a escoltar a música deles e, e falaremos con eles, moitísimas vale, vale, gracias Pois dai xaudos, peña Da túa parte